a terra nas mans, os apeiros tradicionais. O traballo da pataca. En Coristanco, tras levantar un pouco a terra, pasábase a grade para chanzar a terra e desfacer os carolos. Logo revolvíase coarado de vertedera. Despois, tocaba pasar de novo a grade e logo chegaba a hora de facer os sucos para plantar as patacas empregando un arado de madeira. Plantábanse a man deixando un pé entre elas e logo tapábanse arrimando o camallón cun trullo. Cando as patacas empezaban a medrar, era hora de mondar a man ou ben de empregar a sachadora para quitarlle esa erva. E cando a pataca era máis grande, arrendábase cun sacho para a a terra e que non se alunasen. Isto último tamén se podía facer cunha sachadora para o arrendo. Grade. Grella grande de madeira ou de ferro con dentes na parte interior coa que se achaia a terra e se desfán os terros. Arado de vertedera. Tipo de arado empregado para revolver a terra tras pasar a grade. Arado de madeira. Tamén coñecido como arado romano. Normalmente tirado por un par de vacas, empregábase para facer sucos profundos nos que plantar as patacas. Sachadora. Semellante a un arado, pero con máis de un dente, empregábase para sachar, quitar as malas ervas. Sacho. Coñecido en outras zonas como aixada, laia, sacha ou legón. Empregábase e emprégase para acabar ou mover a terra. Sachadora para o arrendo. Empregábase para arrendar cando as patacas empezaban a medrar. Trullo. Apeiro composto por un mango e un atavo ou bloque de madeira empregado para desfacer os terróns. Isto que é vocabulario clave. Camallón. Elevación de terra que queda entre dous regos ou arar. Suco. Fenda que se fai na terra co arado, legón, mondar, arrincar as ervas que prexudican o cultivo, un traballo ben duro. Carolo, terrón duro que levanta o arado ou o legón, tamén se chama cadullo, cotello, cadabullo. Alunar, empregas este termo cando as patacas collen a lúa e collen un característico cor verde. Hoxe en día sabemos que é debido á luz solar. Ollo, as partes verdes das patacas son tóxicas arrendar, arrimar terra ou pé das plantas. Un proxecto de Tex45 coa colaboración de Concello de Coránco e Deputación da Coruña.